Atyán, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Uram, köszönjük, hogy egy testként, egy gyülekezetként jöhetünk el itt, Uram. uram köszönjük, hogy Te egy csodálatos Isten vagy, és az útja itt minden, amit teszel, az csodálatos, Uram. uram köszönjük, hogy jól szerkeszted egybe az életünket, Uram. És látjuk, Uram, sokszor csak utólag, de látjuk, hogy jól teszed, amit teszel, Uram. Hogy amit te kitaláltál, az sokkal jobb, mint amit mi találtunk ki. Uram, kérlek, hogy áld meg ezt az alkalmat, áld meg ezt az időt előtte, Uram. Szeretnénk veled találkozni, Isten. A kegyelmet trontermébe találni magunkat, Uram. És tudjuk, hogy, hogy van dolgok, amit el szeretném mondani nekünk. A szívünkre szeretnél beszélni. És adj fület nekünk, Uram, mindannyiunknak, hogy meghalljuk azt, Isten. Imádkozom azokért is, akik nem hívőként vannak itt közöttünk, hogy, hogy ők nekem én ma meg a szívüket, Uram, a hallják a beszédeidet, Uram. Nyert meg a, a gyermekeid szívét is még jobban ma, Isten. Csak az, hogy megmutatod, hogy milyen vagy, Uram. Szeretnénk miattad dicsérni, Uram, nem csak amiatt, amit teszel, hanem a lényed miatt, hogy aki te vagy, Uram. Köszönjük a te lelkedet is, Uram, és vezess az igazságommal Akár hiszitek, akár nem, ma egy fejezetet át fogunk venni. A Lukács 20 -at. Kész hullámvasút. De ez egy olyan fejezet, amit ne egy kár lett volna szétszerni, mert annyira egybe van. Jézus kérdése keresztüzébe kerül. Jézus immáron Jeruzsálemben van. Ugye erről beszéltünk legutóbb, hogy Jézus tart Jeruzsálem felé, és tart a kereszt felé, és Jézus már ott van Jeruzsálemben, a múlt héten láttuk a bevonulást, a dicső bevonulást. És most ott van a templomban, és kérdésekkel bombázzák őt. Meg fogják kérdezni, meg fogják kérdőjelezni az ő erkölcsi hozzáállását dolgokról. Utána kérdezik majd a politikai nézeteiről. Kérdezik majd a bibliárból, én teológiai kérdésekről is. Jézus mindegyiket, mindegyik akadályt könnyen fogja venni. Ez az időszak, amire Jézus megérkezik, ez a Páska ünnepe. Jeruzsálem a husvét ünnepére készül. Ezért érkezik most Jézus. Ugye ő, a, ő a husvéti bárány, ő az ünnepnek a betöltése. Év századok óta ünneplik ezt már, Egyiptom óta, hiszen Egyiptomban Isten azt parancsolta, hogy vegyenek egy bárányt a kivonulás előtti éjszakán, és vágják le ezt a, ezt a kicsi bárányt, és a vérét kenjék fel az ajtófélfára. És akinek a vérét a halál angyala látja majd az ajtófélfán, oda nem megy be. Ez egy ünnep, amit azóta is ünnepelt Izrael. de az összes ünnep, az összes páska bárány erről a husvétról szólt. És erről az emberről, aki Isten emberi testben Jézus. Ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világbűnét. A zsidó levél még mondja is, hogy bakok meg bikák vére nem tud bűnöket eltörölni. Az összes áldozat, a húsvéti áldozat is erről az áldozatról szól, amit Jézus ezen a húsvéton a kereszten meg fog hozni. Hogy a saját vérét ontja a mi bűneinkért. Ez az evangélium, és erről szól, a, erről szól ez a rész is. De ez a fejezet egy nagyon érdekes fejezet. Nem tudom, hogy tudta, e de úgy szólt a törvény, a húsvéttal kapcsolatban, hogy egy bárány kellett venniük, befogadniuk a családjukba a Nissan hónap tizedik napján. A Nissan az nem egy autómárka, hanem az első hónapot hívták így a, az héberek. A Nissan hónap tizedik napján befogadtak egy bárányt, és négy napig együtt laktak ezzel a bárányjal, és a Nissan hónap tizennegyedik napján kellett levágniuk. Ezen a ponton, itt a Lukács húzban, négy nappal vagyunk a keresztrefeszítés előtt. Négy nappal azelőtt, hogy a bárányt levágnák. Miért kellett ez a négy nap? Miért kellett négy nap ahhoz, hogy a bárány velük lakjon? Azért, mert meg kellett vizsgálniuk a bárányt, hogy a bárány hibátlan. -e. Nincs-benne -e valami fogyatkozás, nincsen valami betegség, csak egy, egy egészséges, egyéves hím bárányt lehetett áldozni Istennek. És azt gondolom, hogy ez a fejezet, amit ma meglátunk, ez a báránynak a vizsgálata, ez a báránynak az elemzése, hogy nincsen benne valami fogyatkozás, nincsen benne valami hiba, nincsen benne valami bűn. Jézus bombázzák a kérdéseikkel, és Jézus könnyedén veszi az akadályokat. Nézzétek meg velem az első, telső két verset olvasom. Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek az főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Emlékeztek, mi történt múltkor? Jézus bement a templomba, és megtisztította a templomot. Fölforgatta az asztalokat, kiöntötte a pénzváltók pénzét a földre, kikergette az állatokat, még egy korbácsot is csinált. Megakadályozta, hogy dolgokat átvigyenek a templomon. Ez egy akcióhős. <gül> és a főpapok most megkérdezik, hogy miért? Hogy képzeled ezt a Jézus? Milyen hatalommal teszte ezt? Ki adta neked a felhatalmazást? Kicsoda vagy te? Ez kérdezik meg itt Jézustól. És nézzétek meg Jézus válaszát. Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem. Vajon János keressége mennyből való volt, vagy emberektől? Jézus nem azonnal válaszol, hanem azt, mondja, hogy mielőtt én mondok erre bármit, hadd kérdezek tőletek valamit. Keresztelő János. Őt hova teszitek? Hol van nálatok keresztelő János? A jó oldalon, vagy a rossz oldalon? A világos, vagy a sötét oldalon? Hol van keresztelő János? Ő Istentől volt, vagy embertől volt? Ő egy proféta, vagy csak egy bizar alak, aki teveszörben járt, és szöcskéket tevet? Hova teszitek őt? És nézzétek meg a reakciójukat. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, hogy mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetnek neki? Ha pedig azt mondjuk, hogy emberektől az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János proféta volt. Az írás tudók és a főpapok elkezdenek pusmogni, tanakodni egymás között. Na erre mit mondjunk? Nehogy már különböző választ adjunk, előbb beszéljük meg. Így elvonulnak, és azt mondják, hát ez, ez nem jó. Nem tudunk jó választ adni. Mert ha azt mondjuk, hogy proféta volt, hát akkor mi kerülünk bajba. Mert mi nem ismertük őt el. Ha azt mondjuk, hogy embertől volt, akkor meg tagadjuk a nyilvánvalót amit az emberek olyan tisztán láttak, hogy ő Isten től jött. Visszafordulnak Jézushoz, és azt mondják, hogy nem, nem tudjuk. Vagy inkább nem akarják tudni. Nem? Ezek az emberek nem az igazságot akarták tudni, hanem győzni akartak a vitában. És nézzétek meg Jézus, mit mond rá. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Mert Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. <gül> Ha ti nem válaszoltok nekem, akkor én se válaszolok nektek. BbB. Ez, ez nem, nem így hangzik, de tulajdonképpen ez a lényeg. Mert hogyha Keresztelő Jánosról nem tudják eldönteni, akkor Jézusról se fogja tudni. Mert ha Keresztelő János nekik nem volt elég egyértelmű, akkor Jézus sem elég egyértelmű. Hogy ő mennyből, vagy földi. Tudták ők jó? Tudták a választ jól? Csak nem mondták meg. Én tanulok ebből egy leckét. hogy ne tegyek föl túl sok kérdést Jézusnak. Hogy uram, hogy lehet hogy te ezt nem csinálod? Uram, miért nem csinálod ezt? Miért csinálod ezt? Hol voltál? Miért nem láttalak? Én föltehetem ezeket a kérdéseket Jézusnak, csak az a gyanúm, hogy ő is akkor azt fogja csinálni, mint itt. Hogy... Na, mielőtt én válaszolok ekkor kérdésre, hadd kérdezek tőled valamit. Tamás, miért nem csináltad ezt? Hol voltál akkor? Miért csinálod azt, amit csinálsz? És akkor arra jutok, hogy talán inkább ne is menjünk erre a területre. Tudjátok, jobb az, hogyha kevesebb kérdést teszünk fel Jézusnak, ilyen miért kezdetű kérdéseket. Mert elfogadhatjuk azt, hogy Isten tudja rá a választ. Van egy igevers, ami segít nekünk megérteni a miért kérdéseket, hogy Isten mindent a javára használ azoknak, akik őt szeretik. És azt gondolom, hogy sok miért kérdése nem fogjuk tudni a választ, csak majd a mennyben. Kötöttünk Istennel egy ilyen egyességet, hogy én se kérdezek sokat tőled, és te se kérdez tőlem sokat. Én bízok benned, szeretlek, és járok veled, oké? Okay? <gül> Jézus itt kérdez valamit az írás tudóktól, tele vannak szkepticizmussal, cinizmussal, keserűséggel. Keresztelő Jánost hova teszitek? Nem tudjuk. Amit meg fogunk látni itt a következő példázatban, Jézus válaszol az ő kérdésükre. Jézus most mond egy példázatot, és válaszolni fog arra a kérdésre, amit föltettek. Nézzétek meg a kilencedik versről, vasom tovább. Ezután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérben. Majd hosszú időre idegenbe távozott, és amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres küldték el. Azután, az egyik szolga, azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de azt is megsebesítették, és kitopták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, őjük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszíti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik. Akire pedig ez a kőre esik, szétmorzsolja azt. Jézus mond nekik egy példázatot. És ők pontosan tudják, hogy ez a példázat miről szól. És amikor Jézus a végére ér, azt mondják, hogy szó sem lehet róla. Azt kérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal teszed ezt. Én azt gondolom, hogy ez a példázat, ez a válasz. Egy nagyon tiszta válasz Jézustól. A szőlő gazdája kicsoda. Isten, az atya akinek volt egy szőlője, és bérbe adta azt munkásoknak, haszonért. Kiadta bérbe a maga földjét. Elküldte a szolgáját, akit megvertek. Elküldött egy másik szolgát, akit megvertek, és meggyaláztak. Elküldött egy harmadik szolgát is, akit megvertek, még durvábban, és bocsánat, elküldte a szeretett fiát, bocsánat, elküldte a harmadjára a szeretett fiát, akit megöltek. Ez a történet egy példázat, de nagyon nyilvánvaló, hogy ki kicsoda ebben a példázatban. A szőlőgazdája az atya. A szeretett fiú Jézus. Kik a szolgák? Kik azok, akik üzenetet hoztak? A proféták? Mint például a keresztelő János. Ebből a történetből meglátható, hogy ilyen Istennek milyen végtelen türelme van velünk emberekkel. Hallottad már te ezt a kérdést, hogy ha Isten a szeretet Isten, akkor hogy lehet olyan kegyetlen, hogy embereket a pokolba küld. Hallottál már ilyen kérdést. Mert az embereket az emberek így látják Istent, holott ez a példázat bemutatja, hogy Istenek milyen végtelen türelme van. Milyen hatalmas az a türelme? Ennek a gazdának volt egy szőlője, amit rábízott munkásokra. Mindent rájuk bízott, ami ahhoz kellett, hogy tudjanak dolgozni. Hogy sikeresek legyenek, hogy hasznuk legyen. Elküldte a szolgáit, az ő profétáit, akik hozták a híreket. És a profétákat vagy üldözték, vagy megverték, vagy meggyalázták, vagy megölték. És utána mit tesz a szőlőgazdája? Miután sorba küldte már a szolgáit. Elküldöm az én fiamat, az én egyetlenemet. Hát, ha vele máshogy fognak bánni. Elküldte az ő fiát Jézust akit az emberiség keresztre feszített. Én soha nem tettem volna így. Hogyha küldöm a szolgákat, ami nincs, de ha küldöm a szolgákat, és látom, hogy őket megvelik, meggyalázzák, eszembe se jutott volna a fiamat elküldeni. Az lett volna az utolsó. Inkább hadsereget küldök. De ez a történet megmutatja, hogy mit tett Isten értünk mert pontosan ezt tette Isten értünk. Istennek olyan nagy a türelme velünk, veled és velem. Megverték, meggyalázták, kidobták, és elküldte ő az egyetlen fiát. És amikor Jézus megérkezett, azt mondták, ő ne uralkodjon felettünk. És megfeszítették. Ma is sokan vannak, akik így gondolkodnak, hogy Na, egyere ezzel a Jézus dologgal nekem, jó? Te is, is ebben a Jézusban hiszel? Mindig csak erről a Jézusról beszélsz. Még hogy teremtő, még hogy ő alkotott minket. Ez a szőlő a miénk. Ez a világ a miénk. Itt mi irányítunk. Így gondolkodtak ezek az emberek is. Megöljük legyen miénk a szőlő. Mi akarunk irányítani. De végül mit mond a szőlő gazda? Hogy... Miután megölik a fiát, azt mondja, hogy elég. Ennyi elég. Én eljövök, és elveszítem őket. Eljön az ítéletnek az ideje. És milyen helyesen teszi. Egyikünk se kérdőjelezi meg, hogy hogy lehetett ilyen kegyetlen ezekkel a szőlőmunkásokkal? Mennyi ideig várt? Mennyi ideig küldte az ő szolgáit? Még az egyetlen fiát is. Istennek az ítélete helyes. Nem mondhassa senki, hogy ha Isten szeret, akkor hogy küldhet valakit a pokolba? Isten senkit nem küld a pokolba. Ő mindent megtett, hogy bár hogy semmelyikünknek se kelljen oda menni. De ha valaki újra és, újra és újra és újra és újra és újra elutasítja őt, nemet mond az ő üzenetejére, nemet mond az ő fiának, ellenáll Isten közeledésének, Isten azt mondja, hogy jó, most már elég, legyen meg, amit te akarsz. Legyen az, amit te választottál. Isten olyan türelmes, csak gondoljátok végig, hogy az elmúlt 24 órában mennyi aljaságot követtünk el. Csak az elmúlt 24 órában, miket gondoltunk, miket mondtunk? Azt mondja az ige egy János 4, hogy Isten szeretet. Az egykorintus 13 azt mondja, hogy a szeretet az türelmes. A szeretet az jóságos. Szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elfedez. Szeretet soha el nem úlik. Isten szeretet, és Isten türelmes. De eljön az ő ítéletének ideje, amire azt kell mondanunk, hogy Uram, helyesen ítélsz. Egyesek azt mondhatják, hogy milyen felelőtlen ez a szőlős gazda. Ha tudta, hogy hogy bánnak az ő szolgáival, miért küldte elő fiát, miért veszélyeztette a fiát, ez nem egy embernek a története, ez Istennek a története, amit itt Jézus elmond. Isten így szeret minket, hogy nem kimélte az egyetlen fiát, hanem értünk odatta, és vele együtt minden mást is. Én azt gondolom, hogy ebből a példázatból nem csak Isten türelme látszik ilyen ragyogóan, hanem még valami a bűnnek a bekebelező természete. Hogy milyen a bűnnek a természete. Nézzétek meg ezt a történetben: az első szolgát, amikor Isten elküldi. Megverik és üres kézzel elküldik. Aztán Isten elküldi a második szolgáját, hogy megverik és meggyalázzák. A harmadik szolgát meg azt mondja itt, az iga, hogy megsebzik, ami szó szerint megcsonkítás jelent. Állandó, maradandó módon megsebzik. Egyre durvábbat tesznek, és amikor jön a fiú, azt mondják, öljük meg. Elképesztő. A bűnnek a bekebelező természete. A bűn, az nem marad ugyanakkora. A bűn, az növekszik. Ahol helyet találod, növekszik. Ilyen a bűnnek a természete. Hogyha valaki hazugságban van, pletykában, pornográfiában, cinizmusban, keserűségben, nem tud ugyanazon a szinten megmaradni, mert a bűn az növekszik. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a szemünk, az sosem mondja, hogy elég. Feltűnt már, hogy a szemedet sosem tudod eléggé megetetni. Ha látsz valamit, ami nem jó a szemed, nem mondja, hogy hát ez most már túl sok volt. Mindig többet akar. Mint a tűz, ami sosem mondja, hogy elég. A szemünk ugyanilyen. A bűn természete az, hogy növekszik. Mondhatod azt, hogy egy Tamás, én csak éppen belekostoltam valamiben. Hadd mondjam, nem sokáig fogod kóstolgatni, hanem nem sokára enni fogod, mert ilyen a bűnnek a természete. Nem tudunk a bűnnel játszani, nem tudjuk a bűnt egy területen ott tartani. Na, no, csak ennyit adok, többet nem. A bűn nem tud abban a kalitkában megmaradni, ahol szeretnénk tartani. Ó, én éppen csak játszadozom. Azok a filmek, amit nézek, tudok, hogy rossz, de rám nem hat. Én irányításom alatt tudom tartani a dolgokat. Amikor ezt a mondatot kimondod, hogy én irányításom alatt tudom tartani a dolgokat, na akkor egy meg igazán. Mert nem tudjuk. A bűn megcsal, és halált hoz. A bűn növekszik. Ez a természete. Nem tudjuk irányítani. Vagy marad, vagy megy. De ha marad, akkor növekszik. Ez a két választásunk van ha marad, akkor dagad. Innen meg tudjuk jegyezni. Ha marad, akkor dagad. Növekszik. Nem véletlen, hogy a Bibliában a bűnnek a képe a kovász. Mert a kovász mit tesz a tésztával, amiből belekeverik? Mm. És kifolyik a tálból, hogyha hagyod. Oh, most már elég, most már hagyd abba. hogy hagyom. Három éven belül ezek az írás tudók megcsinálták, amit itt Jézus mondott. Keresztelő János, emlékeztek, amikor eljött Keresztelő János, akiről Jézus kérdezett, ők passzívan figyelték. Jöttek a rómaiak, és letartóztatták. Emlékeztek? Heródes. Átadták Heródesnek, és Heródes börtönbe vetette. És az írás tudoknak meg figyelték. És nézték, hogy na ebből mi lesz. És amikor Keresztelő János kivégezték, akkor nem csináltak semmit. Figyeltek, passzívan. De amikor eljött a fiú, akkor már nem voltak passzívak, hanem ők kiáltották, hogy feszítsd meg. Hm. Sőt, mi történt pár hónapon belül, emlékeztek? István, az első vértanú, ezek az emberek dobálták a köveket. Eleinte még csak passzívak voltak. Aztán már kiabáltak, és utána ők maguk hajtották végre az ítéletet. A bűn növekszik. Három éven belül megtörtént, amiről Jézus beszélt. Ez a történet válasz a kérdésükre. Honnan van ez a tekintély Jézus? Hát ő a fiú a történetből, akit az Atya elküldött, aki a szőlő, aki minden hegy, minden, az egész mindenség. Elküldte az ő fiát, Jézust. Ez volt az első kérdés. Nem tudjuk, nem tudunk rá válaszolni. Nézzük meg a második kérdést. A 19. verstől. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták tenni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondja ezt a példázatot. Azután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igaznak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és áthathassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle, Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Itt a következő kérdés. A politikai nézetről. Csapdát akartak állítani Jézusnak. Itt a keresztre feszítés előtt, ezen a napon sok kérdést tesznek fel Jézusnak. Hogy Jézus beszéljen. Feltűnt már neked az, hogyha valaki sokat beszél, az előbb-utóbb bajba kerül. Ezt nem csak én mondom, ezt a példázat, vagy a példabeszédek könyve is mondja. Ha valaki csöndben marad, az bölcs marad. Ha nem is vagy bölcs, legalább marad csöndben, és akkor annak fogsz tűnni. Ez mindig reményt ad nekem. De ha nem vagy bölcs, akkor meg végképp marad csöndben. Itt Jézus beszéltetik. Mert ha sokat beszél, előbb-utóbb olyat mond, ami rajta kaphatjuk, letartóztathatjuk, és átadhatjuk a hatóságoknak. És felhoznak egy olyan kérdést, ami egy sarkalatos kérdés. Jézus, szabad-e adót fizetnünk? Ugye milyen aktuális kérdés ez ma is. Jézus, szabad-e adót fizetnünk? És ha megfigyeled, ez egy csapda. Mert ha azt mondja Jézus, hogy hát persze fizessetek adót a császárnak, akkor azt mondhatják, hogy micsoda vezető vagy Jézus. Ez a római császár egy pogány, aki Istennek mondja magát. Fizessünk neki adót, ez Isten káromlás. Ha azt mondja Jézus, hogy ne fizessetek adót ennek a pogánycsászának, aki Istennek mondja magát, akkor azt mondják, hogy lázadás. Nem akarsz adót fizetni? Hívjuk az apehet. Nem volt belőle kiút? Á, most jól elkaptuk Jézust. És mit tesz Jézus? Szeretném kell ezeket a dolgokat. 24. Vers. Mutassatok nekem egy dénárt, kinek a képe is felírata van rajta, ők ezt felelték, a császári. Ő pedig így válaszolt nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. Adjatok nekem egy dénárt, feltűnik nektek, hogy Jézusnál még egy dénár sem volt. Vannak ilyen tanítások, ez a bővölködés teológia, hogyha valaki hívő, ha elég hite van, akkor túl gazdag lesz. Na, ezt Jézus maga buktatja meg ezt az elméletet, mert őt nem bádolhatjuk meg, hogy nem volt elég hite. Jó, ennyit a, te, ennyit a bővölködés teológiáról. Kérek egy dénárt, mert valamit szeretnék nekik elmagyarázni. Kinek a képét látjátok ezen? Kinek a képe van rajta? A császári. Kinek a felirata, hogy ide van írva a neve, ez, ez a császári. Kihez tartozik ez? A császárhoz. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Erre nem lehet jól válaszolni, most csapdába csaljuk. Ezután, a két mondat után. Nem tudtak szólni sem. Ez a mi úrunk. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami isteni. Ha ezen a, ennek az érmének a képmásán a császár ez a császárhoz tartozik. Kinek a képmása van, rajtatok. Kinek a képmására készültetek ti? Isten az embert a maga képmására alkotta. Adjátok meg a császárnak, ami az övé. Ez neki kell. De adjátok meg Istennek, ami az Istené. Az meg neki kell. Adjátok az életeteket neki. Nekem annyira tetszik, ahogy Jézus két mondattal átlép ezen a problémán, és elkezd nekik tanítani. Adjátok oda az életeteket Istennek, ami az övé. Lecsapja, mint a legyet. Jön a következő. Harmadik kérdés, 27. vers. Bocsánat, még a 26. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán és elhallgattak. Magyarán köpni-nyelni nem tudtak, hogyha így hétköznapi szóval akarnám mondani. Nem tudtak semmit szólni. Felfigyelted már, hogy Istennel a vitában mindig övé az utolsó szó? Mindig Isteni az utolsó szó? 27. vers. Azután oda mentek hozzá néhányan a szadúciusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, egy gyermeke nem, akkor annak a, felesége, bocsán, annak a testvére vegye el az asszonyt, és támaszán utódott az ő testvérének. Itt jön a következő kérdés. ma megkérdezték őt erkölcsileg. Honnan van a hatalmad? Második. Hogy, hogy állsz ezzel a politikai dologgal? A császár ő? Fizessünk adót vagy nem? Itt jön a harmadik teológiai kérdés. Jönnek a szadiceusok, akik nem hittek a feltámadásban, az angyalokban, a halál utáni életben, a pokolban a lélekben, és föltesznek egy kérdést Jézusnak, hogyha valaki gyermektelenül hal meg. És amit itt elmondanak, ez a törvény. Mózes törvényében ez benne volt. hogy ha én meghalnék gyermektelenül, a feleségem itt maradna, úgyhogy nincs utódunk, akkor a törvény azt mondta, hogy az én testvérem vegye el a sárit, támaszon neki utódot, és az a gyermek, aki születik, azt nevejik úgy, mintha az én gyermekem lenne. Ő lesz az én örökösöm. Ez volt a törvény hogy ezáltal a családokban megmaradjon az, ami megvolt. Megmaradjanak a vérvonalak. De ők ezt egészen más, adják elő. Itt egy nagy sztori, egy nagyon életszerű helyzet Jézus. Van hét testvér. Az első elvesz egy asszonyt, ő meghal. Utána elveszi a második, az is meghal. És sorban nincs senkinek utódja, és végül eljut a hetedik. Hét férfit elfogyaszt az asszony. Ez egy nagyon életszerű történet, Nem. Ha én a hatodik vagy a hetedik testvér, én elkezdenék gyanakodni erre az asszonyra. Mi történik itt? És gondolják, hogy most elkaptuk. Hát, ez erre nem fog tudni semmit mondani Jézus. Ha van feltámadás, azt mondja a harmadik vers, a feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége, az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt. Mire vártak? Azt gondolták, hogy erre nem gondoltam. Fú, most megfogtatok, tényleg. Jézus azt mondja, hogy azt se tudjátok, hogy miről beszéltek. Nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Jézus így válaszolt nekik, a világfiai házasodnak és férhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férhessen mennek, sőt, meg sem halnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaival lesznek, lévén a feltámadás fiai. Azok, akik Krisztusban hújnak el, azokra vár a feltámadás. Isten országában fogunk élni, de ott azt mondja itt Jézus, hogy ott már nem lesz házasság ilyen formában, mint itt. Lehet, hogy néhányan azt mondják, hogy fú, de jó. <gül> Halleluja. <gül> Lehet, hogy más azt mondja, hogy de kár. De amit itt Jézus mond, az, hogy nem lesz úgy házasság, mint itt. Nem lesz ilyen kapcsolat, mint amiben most gondolkodtok. Nem tudjátok, hogy miről beszéltek én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolataink azok megmaradnak a mennyben. Ezt én gondolom. Nem kell egyetértenedvel. Én azt gondolom, hogy lesznek emberi kapcsolataink a mennyben. Hiszen együtt leszünk ott Jézusnál. Nem ilyen saját felhőn, hárfával. Együtt leszünk. Együtt leszünk. Csak egy valami nagyon fontos dolog kikerül a képből, nem lesz bűn. Nem lesz ott a testnek a gyengesége. El tudsz képzelni egy kapcsolatot? Férjek a feleségeddel, feleségek a férjetekkel, hogy ezek a dolgok nincsenek ott. Még ha jó a házasságod is, azt mondod, hogy, hogy lehetne ennél jobban, mennyben olyan lesz, amit el sem tudunk itt képzelni. Nem tudjuk elképzelni azt a fajta egységet, amikor nincs ott a bűn, nincs ott a kívánság, az irítség, a féltékenység, hanem Krisztus öröme van velünk. Én azt gondolom, hogy a mennyben lesznek érzelmek. A mennyben lesz vonzalom. A mennyben lesz szenvedély. És dicsérni fogjuk a mi vőlegényünket, a bárányt, de örülni fogunk egymásnak is. <tosz> Ez nem én voltam. Nálam nincs mobil. Ezt mondja ezeknek a szadiceusoknak. Nem tudjátok, miről beszéltek. 37. vers. Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokornál, amikor az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének mondta. Az Isten pedig nem a halottak Istené, hanem az élőké. Mert ő számunk számára mindenki él. Jézus elmond nekik egy nagyon fontos dolgot. Értsétek ezt meg! Isten azt mondta magáról, hogy én vagyok Ábrahám. Én vagyok Izsák, és én vagyok Jákob istene. Így mutatkozott be Isten Mózesnek, a csipkebokornál. Én vagyok. Nem azt mondta, hogy én voltam Ábrahám istene, én voltam Izsák istene, én voltam Jákob istene, már meghaltak régen. Azt mondta, hogy én vagyok. Én vagyok Ábrahám istene. Én vagyok Izsák istene. Én vagyok Jákob istene. Mit jelent ez? Azt, hogy ők élnek. Szadúciós urak, ti, akik nem hisztek a feltámadáson, mit mond a Bibliátok? Olvassátok el. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Jobban kéne ismernetek a Bibliátokat. Miért mózes idéz? Azért, mert a szadúciósok csak a Tórában hittek. Mózes első öt könyvében. Elvetették a profétákat, elvetették a zsoltárokat. De Mózes-től idéz. Mit mond Mózes? és nem tudnak rá válaszolni. A teljes írás Istentől ihletett, mondja a 2. 5. 3. A teljes írás Istentől ihletett. Minden úgy van benne megírva, hogy ahogy kell. Nem a Bibliában van benne Isten igéje, hanem a Biblia Isten igéje. Hogyha egy betűt különböztettek volna meg, vagy változtattak volna meg, akkor ez már úgy hangzott volna, hogy én voltam Ábrahám Istene. De azt mondja, hogy én vagyok. És micsoda különbség? Néhány írás tudó ekkor így szólt. Mester, jól mondod. És nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Négy nappal a kereszt halál előtt. Négy nappal, mielőtt a bárány feláldozná magát a kereszten, a bárány megvizsgálják. Erkölcsileg, politikailag, teológiailag, kérdezik, kérdezik, kérdezik, és Jézus csillagos ötössze válaszol mindegyikre. És nem találnak benne hibát. Mert ő a szeplőtelen bárány. Ő az, akinek, aki odadhatja az életét értünk. Itt a bárány vizsgálata folyik minden alkalommal a husvéti bárányt átnézték, megvizsgálták. Itt a husvéti bárányt vizsgálják. És ez a bárány négy nappal később meghalt ezekért az írás tudókért. Meghalt minden emberért, érted és értem. Mint szeplőtelen, bűntelen bárány. Mielőtt véget érne ez a beszélgetés köztük, Jézus is kérdez valamit. Nézzétek meg a 41. verset. Ő azonban megkérdezte tőlük, hogyan mondhatjátok azt, hogy Krisztus a Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj le a jobb kezem felől, amíg lábot zsámojává nem teszem ellenségeidet. Jézus is azt mondja, mielőtt, mielőtt elmegyünk, hadd kérdezek én is valamit. Szeretnék tőletek kérdezni valamit. Lehet? Lehet. No. Olvastátok ti már a 110. Zsoltárt kérdezi az írástudótól. Oh, kívülről tudjuk. Na, akkor hadd kérdezzek valamit. Ott azt mondja Dávid, azt írja Dávid, így szól az én Uram, Jehova, nagyú nagyer, jahova Jehova Isten, így szól az én Uramhoz, a mesiáshoz. Ez a zsoltár egy mesiási zsoltár. Ezt tudták mindannyian jól. Isten így szól az én Uramhoz, mondja Dávid. Mindannyian tudták, azt minden rabbi itt tanította, hogy a messiás Dávid fia. Dávid leszármazottja. Erről az igen nagyon egyértelműen beszél. Az ígéret is, amit Dávid kapott, hogy az ő utóda örökké fog ülni Izrael trónján. Ez egy teljesen egyértelmű dolog volt. A messiás Dávid fia. De ez a Zsoltár azt mutatja, hogy Dávid a saját fiát urának nevezi. És ezt mondja Jézus a 44. versben. Ha te Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia? Igen, csodálatos. <gül> Én sokszor végigolvastam már a Bibliát, de valahányszor újraolvasok egy részt, mindig tud újat mondani. Mert az igének olyan mélysége van. Ők már ezerszer olvasták a százszer egyik Zsoltát, kívülről tudták, és amikor Jézus fölnyitja a szemük előtt ezt a titkot, nem tudnak se szólni, semmit mondani. Hogyan lehet Dávid fia és egyben ura? Ez rámutat arra a titokra, ami Jézusban megvalósult, hogy ő tökéletesen ember volt, és tökéletesen Isten egy szemében. A messiásnak Dávid utódjának kellett lennie. A proféciák miatt. De mégis Dávid őt az urának nevezte, mert ő nem csak egy ember volt, hanem Isten fia. Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írás tudoktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken. Szeretik a főhelyeket a zsinagógákban, és az asztal fönn a lakomákon. Akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Jézust csapdába akarták csalni. Kérdezték így, érezték úgy, és Jézus azt mondja róluk, hogy óvakodjatok tőlük, tartsátok magatokat távol tőlük. Ők, akik cínikusan beszélnek rólam, ők, akik tele vannak keserűséggel, ők, akik nem szólnak, ahol tudnak, tartsátok tőlük távol magatokat. Ő rájuk vár a legsősabb ítélet. Isten ítélni fog Azt mondja itt Jézus, hogy ne velük foglalkozzatok, hanem foglalkozzatok Jézussal. Foglalkozzatok velünk. Jézus nem tud nekünk csalódást okozni. Legyen az bárki, akire te nézel, a férjed, a feleséged, a gyereked, a pásztorod, egy tanácsadó, egy közeli barát, szomszéd, egy politikai vezető. Mindenki csalódást fog okozni. Mindenkiben találhatunk hibát. Mindenkiben találhatunk bűnt. De Jézus az, akiben nem találtak bűnt. Aki nem tud csalódást okozni. Itt vannak a nagy fejek, az írás tudó. Fölvonul az írás tudó arzenál. Na most csapdába ejtjük. És amikor Jézus szól, akkor meg se tudnak nyikkanni. Nem tudom ki az, akire nézel. ki az, akitől vársz beteljesülést? Kitől várod a válaszokat? De mindenki, aki ember, az csalódást fog okozni. Az egyetlen személy, aki nem tud csalódást okozni, az Jézus. Pilátus, amikor bíráskodni akart Jézus felett, azt mondta, hogy én nem találok semmi rosszat ebben az emberben. Én nem találtam semmi rosszat benne. Júdás iskareótás, amikor elárulta Jézust, azt mondta, hogy én jaj nekem, én ártatlan vért árultam el. Ha valaki Jézusban reménkedik, akinek Jézusban van a reménység, az nem fog megszégyenülni, nem fog csalódni, nem fog kívüresedni. A mi úrunk tökéletes mindenben, amit tesz. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtak a lelketekben. Ebből a részből láthatjuk, hogy Isten milyen türelmes. Mennyire szeret minket. Én ezt látom a saját életemen is, hogy Isten velem is olyan türelmes. Újra lehetőséget ad, annyi lehetőség után. Minden nap újra kezdhetem. Mindig találok kegyelmet a szükség idején amikor megvallom a bűneim, ő mindig megbocsájt. Isten olyan türelmes. Tizenöt éve, közel tizenöt éve, amikor mióta megtértem, én, én figyelem Jézus életét, én tanulmányozom őt, és nem mondtam meg, nem egyre csodálatosabb, amit láthatok Jézusban. Egyre gyönyörűbb ő a szemem előtt. Én sok dolgot csináltam már az életemben. Sok hobbim volt, sok dolog után mentem, sok dolog fontos volt nekem, és azokból, ki tudja, hol vannak már azok. Dolgok, amik meg ebből már kinőttem. bármit szeretném csinálni. <gül> Dolgok, amik már untatnak. Dolgok, amik már nem olyan fontosak. De ez a személy Jézus egyre fontosabb nekem. És nem tudom megunni őt. És ő az, aki minden ilyen problémát, egy ilyen paradox helyzetet, hogy uram, ebből nincs megoldás, ha arra megyek rossz, ha arra megyek rossz, Jézus egy huszárvágással megoldja. Jézusnak megoldása van ezekre a helyzetekre. Ezért mondja Péter azt, hogy minden terheteket vessétek ő rá, mert nekik gondja van rátok. Ha van közöttetek ma, aki terheket cipel, le van súlyozva terhek alatt. Nekem olyan sokszor kell emlékeznem erre az igyövelse, nekem magam. Telerakom a vállamat terhekkel. Ha van köztünk ma ilyen, akkor tudd, hogy nem kell terhek alatt nyomorognod. Jézus azt mondta, hogy az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Hogyha nem ezen a helyen vagy ma, akkor olyan terheket viszel, amit nem neked kény. Ha a te terhed nem könnyű, és a te nem gyönyörűséges, akkor olyan terheket viszel, amit Jézusnak kéne cipelni helyette. helyetted. Péter azt mondta, hogy ha vannak ilyen terheid, az bídd oda hozzá, mert nekik gondja van rá. Vannak ilyen dolgok ma a putonyban, amit cipelsz. Idehoztad vasárnap reggel ezt a nehéz csomagot, de megmondok mondok egy jó hét. Így lehet hagyni. Nem itt a gyülekezetben. Jézus lábánál. Újra és újra. Ha van ilyen nehéz helyzet, amit, amilyen Jézus próbálták törbe csalni, tud-e Isten olyan hegyet teremteni, amit nem tud felemelni? Hallottatok már ilyen kérdéseket. Na, ebből hogy fogsz megoldást hozni, Jézus? És Jézusnak van megoldása. Ő egy tökéletes, végtelen, mindenható Isten. Aki azt szeretné, hogy bízzunk benne. Ezt szeretné. A 66. Zsoltárnak az a címe, hogy Isten csodálatos útjai. Én ezen elgondolkodtam ezen a címen, hogy én így élem meg a keresztény életemet, hogy én, én csodálatos utakon járok Istennel. Mert sokszor én azt mondom, hát ez nem, nem egy olyan nap, aminek én nézem a eljövetelét. Jön egy nehéz nap, egy olyan helyzet, nem, én nem várom el holnapot. De ha nem ezen az úton járok, akkor olyan tereket cipelek, amit nem nekem kéne cipelni. Istennek az útjai csodálatosak. Az ő terhe az könnyű, és az ő igája gyönyörűséges. Tessék, hogyha van a vállatokon most ilyen teher, ha megfáradtok ezeket a dolgok alatt, ez el tudja venni az örömet az életedből, akkor itt a lehetőség, hogy leted Jézusnak, a báránynak, aki érted, meghalt. És nem kell visszavenni, hogy ó, elmondtam, most már én is elviszem, kösz Jézus, hogy meghallgattál. Itt lehet hagyni, ott lehet hagyni Jézus előtt, hogy felfrissülve menj el hogy levegye a válladról a terheket. Jézus nem olyan, aki mindig megterhel minket. Hajtsál, teljesíts, te keresztény, megváltottalak, csináld már, amit mondok. Ő leveszi a terheket rólunk. Ő felszabadít minket a terhek alól. Ő azt mondta, hogy lakoz én bennem, és én te benned. És a többi majd jön. Lakoz én bennem, és én pedig te benned. És a gyümölcsök jönnek. Túl sok agóniát okoz nekünk az, hogy olyan dolgokat akarunk megoldani, amit nem tudunk megoldani, és nem is kell nekünk megoldani, hanem csak oda kell vinni neki. Olyan kiváltság az, hogy imában mindent odavihetünk Jézusnak. Ez olyan kiváltság nekünk keresztényeknek. Szeretnék imádkozni, de hogyha van a szívedben ilyen, akkor kérlek, te magad vidd oda Jézushoz. És hogyha úgy érzed, hogy nem tudod elengedni, akkor kérd, hogy Isten segítsen elengedni. Hogy a teher ne a te válladat nyomja. Én azt gondolom, hogy a keresztény élet nem könnyű. De a keresztény élet, az gyönyörű. És csodálatosak Isten útjai. Ezt szeretném, ha erre a helyre jutnánk. Mind. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te tanítasz minket. Súram, én köszönöm, hogy téged nem tudott senki törbe csalni, Nem volt csapda, amibe beleléptél volna. Olyan kérdés, amire nem tudtál volna válaszolni. Uram, néha úgy érezzük, hogy mindent megoldasz csak a miénket, nem? Na, ezt nem tudod, ez túl bonyolult. De uram, kérlek, adj nekünk olyan hitet, Isten ma, hogy oda tudjuk adni neked, sőt, ott tudjuk adni általában ne. Te látod, hogy mi nyomja a szívünket, uram, mi terheli a vállainkat. Némelyikünkre valóban sokat bíztál, uram, de továbbra is mindannyiunknak az az igét, hogy az én terhem könnyű és az én igem gyönyörűséges. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És felfrissülést találtok a lelketekben. Uram, mi szeretnénk ezt megtanulni. Szeretnénk megtapasztalni Isten. Hadd adjam oda a terhemet, Uram, neked. Uram, én szeretnék veled lenni. Megtapasztalni a te jelenlétedet, Uram. Hálát adni neked, Istenem. Szeretném, hogyha ezekben a körülményekben, ahol most tartok, én tudnék a te csodálatos útjaidon járni, Uram. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, Isten, hogy növelsz minket számban is, és lélekben is, Uram. Uram, kérlek, nevelj fel minket, Isten, nagy nagykorúságra. építs fel ezt a gyülekezetet egy lelkiházzá. Építsd a mi közösségünket is, Uram, hogy szeressük egymást, és őszinték legyünk egymással. Köszönjük azt a munkát, amit végzel, Uram. Köszönjük, hogy benned nem csalódhatunk, Uram. Te megtartasz minket, Jézus. Szeretnénk ragaszkodni hozzád, Uram. Szeretnénk ezt az ígét nagyon kedvesen és közel tartani a szívünkhez, Uram. Mert tudjuk, hogy minden szót az nekünk írtál le. Minden szót a Szentlélek ihletett számunkra. Építs, Uram, és Erős Erősítsd a mi hitünket, Uram. Ha vannak köztünk megterheltek, Uram, Te legyél az, aki ma felfrissíted őket. És hadd legyünk, Uram, mi magunk is olyan emberek, akik nem megterhelünk másokat, hanem felfrissítünk másokat. Ugye, ahogy mi beszélgetünk másokkal, ők, ők úgy érezzék, hogy milyen jó Isten. Mennyire szeretem én őt. Milyen jól látni ennek az embernek az életében Isten. Én szeretnénk így, Uram, egymás számára ott lenni. De, Uram, imádkozom azért is, aki barlangba érzi magát, mint Dávid oly sokszor elrejtőzve a problémák elől. Uram, hogy Te hozz ki minket a világosságra. Hadd lássunk úgy, ahogy te látsz. Uram. Köszönöm a te munkádat, Isten. Köszönöm a te igédet, Atyám. állj meg a közösségünket most, és a vasárnapunkat, Jézus. Amen.